Chihuahua tartomány, La Ascension-tól délre. Péntek 16 óra 55 perc. Újabb utakon haladtak. A jeep ijesztően dobálta őket, és Jessica néha már úgy érezte nem bírja tovább. Aztán végre egy eldugott kis hegyi tisztáson Spider megállította az autót. Megérkeztünk, közölte tömöröm. De hová? kérdezte a lány. Hát a bázisra. Bázisra? Igen, innen fogunk bemenni Lászkenziónba, és innen fogjuk megindítani a támadást a telep ellen. És miért akar bemenni Lászkenziónba? Azért, hogy megtudjam a telep címét. Gondolja, hogy ott meg fogják mondani magának? – Bízom benne. – És kihez akar menni kérdezősködni? – Senkihez. A lány értetlenül nézett a férfira. – Nem beszélne egy kicsit világosabban? – kérdezte azután. – De igen – bolintott Spider kajánul. – A tervem az, hogy magam most betipeg a városba. – Egyedül? – Hát nem is velem. A terepszínű kommandós ruham egy kicsit feltűnő lenne. – Oké, folytassa. Nos, maga bemegy és körülnéz, és megpróbál találni valakit, aki beszél angolul. És aztán? Aztán kiszedi az illetőből, hogy merre van valamilyen nagyobb vegyi anyagból. Vegyi anyagbolt? Igen, visszajön és elmondja nekem. És? Éjjel besúranunk a városba, és betörünk az üzletbe. Úristen, csak nem valami mérget akar kocsvasztani? Fenét, papírokat, számlákat fogok keresni. Mert a telepnek, ahol Martin törzik, szüksége van alapanyagra, hiszen ott egyébként is vegyi anyagok előállításával foglalkoznak. – Még mindig nem értem, rázta a fejét Jessica. – Pedig roppant egyszerű, magyarázta Spider. – Ha megtudjuk, hogy mondjuk a Peranéza Hacienda vásárolt nagyobb tételben ilyen anyagokat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ott van Martin. Ezután már csak a Peranéza Hacienda címét kell megszereznünk. Ah, így már világos. Örülök. Na, akkor szedjen rendben magát, és induljon. És maga? Én? Addig pihenek. Meg gondolkodom. Most már csak azt árulj el, merre van a város? Spider a tisztás széléhez óvakodott, és lemutatott. Ott. Jessica odament a férfi mellé, lenézett, aztán bólintott. Oké. Okay. Akkor minden rendben? Spider? Na? Csak? Csak azt akarom. – Azt szeretném mondani. – Maga csak ne akarjon semmit mondani, inkább szedje a lábát. Jessica válaszként dühösen fújt egyet, majd néhány pillanatig összehúzott szemmel remegő orcimpákkal meredt a férfira. Aztán sarkon perdült és becsörtetett a sűrűbe. – Ne úgy menjen, mint egy vaddisznó – szólt utána a spider – és igyekezzen feltűnés nélkül intézni a dolgait. A lány keltette ágzörgés már régen elhalt, amikor halkan suttogva kimondta a harmadik mondatot is. És vigyázz magadra. Nagyon vigyázz. Hirtelen maró, keserű ízt érzett a szájában. Emlékek rohanták meg, képek, hangok, illatok. Feltödlött benne az esküvője, a házassága. Felsejlet előtte hellen arca, a lányi, akit szeretett, és akivel olyan jól megértették egymást. Egy darabig. Aztán jöttek a problémák, a veszekedések, a titkolódzások, az apró, ő ütések. Hogy ki volt a hibás? Valószínűleg ő. Hisz a legtöbb vitát az váltotta ki kettejük közt, hogy neki sohasem volt ideje az otthoni dolgokkal törődni. Mindig csak kiképzés, edzés, kiképzés, edzés. Igazi éles bevetések, amiket szegény helem mindig végigrettegett. És joggal, hiszen nem egy antiterrorista halt meg ezekben az akciókban. Végül is nem lehet csodálni, hogy egyszer csak nem bírta tovább. Csak, csak fájt. Fájt, hogy amikor egy szerdai nap hazament, a felesége helyett csupán egy rövid levél várta, amelyben az asszony közölte vele, nem akarja továbbra is végigrettegni a nappalokat és végigunatkozni az éjszakákat. Inkább elköltözik. Spider aznak nagyon berugott. És másnap is. Meg harmadnap is. De nem volt mit tennie. Tudomásul kellett vennie a dolgot. Annál is inkább, mert nem tudta azt ígérni Helennek, hogy meg fog változni. És ha az antiterroristáknál maradt, akkor valószínűleg nem is sikerült volna. De most más a helyzet. Most már a maga ura. Talán érdemes lenne újra megpróbálni. Talán. És ha megint elrontja? Ha megint tönkretesz valakit, akit szeret? Nem, inkább bele se fog. Még egyszer nem akar látni olyan szomorú szemeket. De ez a mostani helyzet sem neki való. Szép arcú, üres fejű nők, akik csak egy kis testgyakorlás céljából mennek fel hozzá. Nem, ez sem megoldás. Talán meg kéne próbálni. Talán. Annyira a gondolataiba merült, hogy észre sem vette, milyen sok időt telt el a lány távozása óta. Csak akkor ijad fel, amikor finom leszezést hallott a háta mögött. Szélvészként pördült hátra, az M16-os azon lövésre lövésrekészen pásztázta a bokrokat. Aztán elernyedtek az ízmai, résnyire húzott szeme kinyílt. – Ja, maga az? – Miért? – kérdezte agresszívan a lány. – Kit várt? Spider szélesen elvigyorodott. – Valami jó nőt. – Sajnos, mint látja, be kell érnie velem. – Nem baj, egyefen. – Legalább intézett valamit? – Igen, mindössze egy olyan üzlet van, amelyik a mi szempontunkból számításba jöhet. <gül> – Nagyszerű. – Ráadásul a város legszélén van. – Ó, pompás! Maga egész belevaló csaj tud lenni. – Ugye? – nagy ritkán. – Utálatos! Jessica durcsásan elfordította a fejét, de Spider észrevette a szája szegletében meghúzódó mosolyt. Erre ő is elmosődött. De csak egy pillanatra, aztán ismét megszokott komor vonásai ültek ki az arcára. – Mondja! – szólt oda a lánynak. – Tud bánni fegyverrel? Jessica felé fordult, csípőre tette a kezét, és úgy válaszolt. Ha már elfelejtette volna tisztelt uram, akkor felhívom szíves figyelmét, hogy egy 38-as Smith Wesson tulajdonosa vagyok. Azt tudom, bólintott kesernyésen Spider majd hozzátette, de amikor a bázison kipróbálta a túszmentőszobát, nem igazán éleskedett. Az más volt. Idegileg kimerülve, egy sohasem gyakorolt helyzetben nem is produkálhattam jobb eredményt. Ráadásul a géppisztolyt tudtommal nem ugyanaz a fegyver kategória. Oké, okay, igaza van. Akkor most kap egy pisztolyt. Elővette a mauzert, és a lány felé nyújtotta. Jessica átvette, és rövid töprengés után az övébe tűzte. Meg sem vizsgálja? kérdezte Spider csodálkozva. Maga már megnézte, és és én megbízom magában. Kösz. Nem dicséretnek szántam. Tudom. Áltak egymással szemben, szótlanul, mert egyikük sem tudta, mit kéne mondani. Végül Spider zavartan elfordult, és a géppisztoly irányzékán kezdett matatni. Jessica nézte egy darabit, aztán keserni és megcsóválta a fejét, és a jeephes sétált. Elővette az élelemmel zsákot, elkezdett kirámolni. Amikor elkészült, odaszólt a férfinak. Jöjjön enni! Spider odaballagott, leült, és szótlanul falatozni kezdett. Közben egyszer sem nézett a lányra. Amikor végzett az evéssel, morgott valamit nem létező bajusz alatt, elballagott az egyik fához és leheveredett a tövébe. Jessica elrámolta a megmaradt élelmet, majd ő is követte a férfi példáját. Némán kényelmesen elnyúlva feküdtek a fűben, várták, hogy besötétedjen. Időnként véletlenül összevillant a tekintetük, elfordították a fejüket. Úgy viselkedünk, mint két gyerek, gondolta ilyenkor Jessica. Úgy viselkedek, mint egy hülye gyerek, gondolta ilyenkor Spider, és nagyon dühös volt magára. És félt, és töprengett, és örlődött, és iszonyúan nevetségesnek érezte magát. Alig várta kellőképpen besötétedjen. Akkor felállt, nyújtózkodott egyet, és fordult. Na, gyerünk bele, valócsai, indulnunk kell. Jessica feltápászkodott, csinált néhány csípőkörzést, majd hegykén a férfira nézett. – Gyerünk, szuperkommandos, ostromoljuk meg a várost! Spider elvigyorodott és elindult. Lassan, óvatosan haladtak, és ez az óvatosság egyre csak fokozódott, ahogy közeledtek a településhez. Mire elérték a szélsőházakat, már szinte lábújhegyen lopakodtak. A környék csendes volt és kihalt. Csak elvétve hallatszott egy-egy kutyaugatás vagy autózúkás. – Ez az! – suttogta Jessica és előre mutatott. Kétszintes, fehérre meszelt épület magasodott előttük, ajtaján jókora lakatokkal. – Kerüljük meg! – lehelte Spider. Pár másodperccel később az épület hátsó frontján állapultak. Igaz, az itteni vasajtó is le volt lakatolva, de legalább az utca felől nem láthatták meg őket. A kommandós előbb körülnézett, majd munkához látott. Mindenek előtt a lakatot vizsgálta meg. Öreg, rozsdás ország volt. Ráadásul az a fajta, amit akár egy drótdalabban is könnyűszerrel ki lehetett nyitni. Igen, de hol van itt drót? Spider néhány pillanatnyi szemlélődés után felfedezett egy adalabot a porban. Felvette. Előbb kiejelenesítette, majd a végét a lakat pánt kiszögelésébe dugva meghajlította. Kész volt az álkulcs. Jessica ámulva figyelte, amint a férfi pillanatok alatt kinyitja a lakatot. Na, gyerünk befelé! a Spáder, mikor az ajtó feltárult. Jessica beovakodott. A kommandós, miután kintről beszűrődő halvány fényben megszemlélte a helységet, utána nyomult és bezárta az ajtót. Így nem látunk semmit, jegyezte meg epésen a lány. Válaszként villanykapcsolókattant a fal mellett, és a feje felett kigyulladt egy villanykörte. Erre elnézést kérően felemelte a kezét és körülnézett. Valami raktárfélébe jutottak. A falakon körbefutó polcokon mindenütt papírdobozok, műanyagkannák, üvegek sorakoztak. Spider csak egy pillantásra méltatta a feltornyozott árukészletet, aztán a helységben található egyetlen ajtóhoz lépett és kinyitotta. Belesett, majd intett jessica hogy menjen ő is oda. – Mit talált? – kérdezte a lány. – Itt van az tér. Egy perccel később a pultok közt matadtak. A lány, mint játékos, hol ebbe a fakba, hol abba a fiókba kotort bele. Spider viszont módszeresen centiméterről centiméterre haladt előre. Egészen addig, amíg az ablakon keresztül beszűrődő fényben felfedezett még egy ajtót. Erre abbahagyta a kotorázást, oda sietett és benyitott. Miután ezen a helységen nem volt ablak, kitapogatta a kapcsolót, felgyújtotta a villanyt. Elégedetten elvigyörödött. A parányi irodában minden volt, amit csak kívánhatott. Nyugták, csekkek, szállítólevelek. Már majdnem hozzálátott az áttanulmányozásukhoz, amikor egy la eszkenzion és környéke feliratú összehajtogatott térképre esett a pillantása. Szinte felkiáltott örömében. Aztán mégsem tette. Helyette gyorsan a kommandós Jackie belső zsebébe dugta a térképet és munkához látott. Alig öt percre volt szüksége, hogy a vásárolt árok mennyisége és összetétele alapján kiderítse, hol őrizhetik Mártint. Ekkor elővette a térképet, tanulmányozni kezdte. Mit keres? hajolt fölé a lány. Az Ergosz mezőgazdasági kutatóintézet kísérleti telepét, válaszolta a férfi. Azt nem látom, de, de a térképen több pont be van karikázva. – Tényleg, és betűk is vannak a karikák mellett. Jessica maga egy szó percsaj. – Néha. Spider gyorsan a Jacky éves a térképet, és az ajtóhoz lépett, de hirtelen megmerevedett. A zaj, amely az utcáról hallatszott, egész halk volt, mégis árulkodó. – Hányszor hallotta már ezt a zajt? Ötezerszer? szer Vagy talán még annál is többször? Igen könnyen elképzelhető, hogy még tízezernél is többször, hisz éveken keresztül naponta gyakorolták a teherautóról való leugrálást. Lelki szemei előtt megjelent az épület környéke, a fedezéket kereső, fegyverüket markoló katonákkal, a suttogva parancsokat osztogató tisztekkel. Ezek értünk jöttek. Persze, hiszen hol mi betörőért nem küldenének ki egy szakasznyi katonát. De honnan tudták, hogy itt vannak? Hopp, megvan a két férfi, akitől elrabolták a dzsippet. Ők látták a lányt, és nyilván személy adtak róla. Amikor Jessica bejött a városba, valaki kiszúrta, és mivel a lány a vegyi anyag boltok iránt érdeklődött, minden ilyen üzletet megfigyelés alá vettek. Hát persze a rohadt életbe. Határozott mozdulattal csőre töltötte az M16-ost. Mi, mi, mi történt? riadozott a lány. Itt vannak. Válaszolta a spider elszámt, aztán leoltotta a villanyt, és besiklott az eladó térbe. Az utcára néző ablakon át jól látta a teherautót. A két zsippet körülöttük a terepszínű ruhába öltözött géppisztolyos katonákkal. Továbbment. A raktárba érve az ajtóhoz lopakodott, és óvatosan kilesett a kulcsukon. Ott is fegyveresek álltak. Óvatosan a kilincs felé tapogatózott, mert emlékezett rá, hogy van az ajtón egy belső retesz is. Amikor megtalálta, hirtelen mozdulattal becsattintotta, majd oldalra urott. Éppen idejében, a következő pillanatban felugatott egy géppisztoly, és a lövedékek tucat néljúkat ütöttek a vasajtóba. Erre még vagy tíz helyen szólaltak meg a fegyverek. Hosszú, elnyújtott sorozatok reszkettették meg a levegőt, és Spider jobbnak látta, ha Jessica megnyugtatására visszahúzódik a raktárból az eladó térbe. A helység erégsiralmas látványt nyújtott. A becsapódó golyók kitörték az ablakokat, darabokra szaggattak mindent, ami az útjukba került. Üvegtörmelék, flakon és papírdoboz szapatok heveltek mindenfelé. A pótokról valami szagú folyadék csordog a földre, a levegőben vegyszerpor terjengett. A lány reszketve kuporgott a földön, keze görcsösen markolta a mauzer agyát. Spider megválta, amíg elhallgatnak a fegyverek, aztán a beállott csendben odasuttogta a lánynak. Jóki Jessica, ezek sokkal jobban félnek, mint magad. Azért is lőnek ilyen veszettük. – Kösz! – hüppögte a lány elkeseredve. Még akart valamit mondani, de ebben a pillanatban odakint felharsant egy hangszóró. – Spiner! – recsegte a szerkezet. – Itt Fesztánó százanos beszél. Az embereim körülvetnék a házat. Menekülésre nincs esély. Az ellenállás reménytelen. Éppen ezért saját érdekében felszólítom, adja meg magát. Garantálom, hogy sem magának, sem a nőnek nem esik bántódása. Hallja! Hallja, Spider! Válaszoljon! A kommandos megvárta, míg az utolsó hang is elhalodakint, aztán kikiabált. Ahhoz képest, hogy nem akarnak bántani bennünket, kilőttek ránk vagy öttár öttárlőszert. Nem volt szándékos, nékos el! Harsanyt nyomban a válasz. Az egyik emberen pánikba esem, ő lőten A többiek pedig azt hitték, hogy maga ki akar törni. Elég beszari emberei vannak százados, de jó lenne, ha valamit megmagyarázna nekik. Ebben az üzletben mindenféle gyúlékony, robbanékony anyagok vannak. Ha továbbra is folytatják a lövöldözést, akkor könnyen előfordulhat, hogy az egész kócerája levegőbe repül. Az egész kócerája és az egész környék, magukkal együtt. A bejelentése izgatott suttogást támadt az utcán lévők között. Spider némi veszekedést félt kihallani az egyes szófoszlányokból, aztán ismét megszólalt a hangszóró: Hello, Fred! Péter vagyok. Peter Stanford. – Micsoda? – suttogta Spider döbbenten maga elé, és nem értette a dolgot. – Hogy került ide Péter? Mit akar? És mi ez az egész? – Fred, hallasz engem? – Persze, Péter, persze. Kiáltott ki még mindig kábán. Fred, hidd el, ez az előbbi lövöldözés tényleg nem volt szándékos. Csak a fiúk nagyon izgatottak, mert felolvasták nekik, hogy milyen kiképzést kaptál. És persze félnek. Ne rángass a kezem, százados! Az emberei már éppen elég hülyeség. Adja már ide azt a... Adom, hogy ne ráng. A hangszorú ezután egy darabig veszekedést, káromkodást, recsegett, majd elhallgatott. Amikor újra megszólalt, már a százados kezében volt. Ide a Spider. Na, ugye azt a, hogy túljárhat az eszünkön. Vagy kijön, vagy bemegyünk magáért. Hallja? Hallom, kiáltotta Spider. És mit válaszol? Adjanak tíz perc gondolkodási időt. Addig még meg kell beszélnem a dolgot a... BUM! Jessica csak annyit látott, hogy Spider megtántorodik, elejti az M16-ost és térre roddjan. Erre előbb hisztérikusan felsikoltott, aztán a férfi mellé ugrott, felkapta a géppisztolyt a földről, és tüzelni kezdett. Az automata fegyver veszettül ugrált a kezében, miközben a sorozat végigvágott a két zsippen és a teherautón. kitörve az ablakot, átlőve a karosszériát, kiukasztva a Addig lőtt, ami csak lőszer volt a tárban. Ekkor a mausert rántotta elő és azzal folytatta volna, ha az időközben feleszmért Spider le nem rántja maga mellé. Vigyázzon! Sziszegte fájdalmasan a férfi, és szavai alig hallacottak az időközben felcsattanó válaszsorozatok zajában. – A mesterlövészek infratávcsövet használnak. – Hát él! – újongott fel a lány. – Még egyelőre, csak a bal oldalam. Jessica megtapintotta a sötétben a férfi oldalát is, érezte, hogy a kommandós gyeki nedvesen, ragacsosan tapad a testre. – Eltalálták a rohadékok, be kell kötözni méghozzá gyorsan. Kétségbe esetten letépte magáról az inget, és megpróbálta elállítani vele a vérzést. Közben hallgatta az időközben újra felcsendülő hangszóró lecsegést. Spider, legyen esze! Ennek semmi értelme! Innen úgy sem tud elmenekülni. Adja meg magát! Jó, hogy lássa, kivel áll szemben, megkapja a tíz perc gondolkodási időt, de többet egy minutummal sem. A hangszórót kikapcsolták. Csak egész halkan hallatszott a százados hangja. Ki volt az az állat, aki elkezdett lőni? A levegőbe akarnak repülni, idióták! – Most mi lesz? – kérdezte a lány. – Most gyerünk a raktárba. – De minek, Spider, úgysem tudunk megszökni, és különben is maga megsebesült, ápolásra van szüksége. Ah, – Á, francba az ápolással. Spider feltápászkodott, elvette az M16-ot, tárat cserélt, majd elindult a raktárba. – Spider – szólt utána a lány. Kérem, hagyja a hősködést. Kérem! Ez nem hősködés. Látja, hogy ezek a barmok bármikor lelőhetnek. És a barátja? Ő meg tudná védeni? És Martin? Meg a háború? Spider a további vita helyett inkább bement a raktárba és munkához látott. Egymás után emelte le a polcokról a különféle dobozokat, flakonokat. Jessica értetlenül nézte. Számolja, szólt oda neki a férfi. Mit csináljak? Ne kérdezősködjön, hanem számoljon. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, Hé! Spider az oldal áthasogató fájdalom ellenére villámgyorsan dolgozott. Boszorkányos ügyességgel keverte össze az egyes anyagokat. Amikor kész volt, az elegyet fémvödrökbe kannákba rakta. Mire Jessica a számolásban elérte az ötszázat, a férfi már a helységben található összes fémedényt megtöltötte a titokzatos keverékkel. Ezután az edényeket szétszórta a raktárban és az eladó térben Mindenféle nehezen elérhető helyre dugta. Jessica már közeledett a hadszázhoz, amikor a férfi gyufásdobot kapott elő, és valamennyi elegy tetejére égő gyufát dobott. A következő másodpercben sűrű, zöldes füst árasztotta el a helységeket. Mit, – Mit csinál? – riadozott talán. A, a sötétben nem láthatta, csak a felelet hangszínéről érezte, hogy a férfi vigyorog. Nyugi, Jessica, megtréfáljuk a századost. Mint egy válaszként odakint felrecsegett a hangszóró. Spider, mit csinált? Azonnal jöjjenek elő. Lejárt a tíz perc. Figyeljen, százados, kiáltotta Spider. Nekünk már úgy is mindegy, hiszen ha megadjuk magunkat, élet fog tiglani Ezért felgyújtom ezt a tetűkócerát. Nem sokára a levegőbe fog repülni, és 300 méteres körzetben még épület sem marad a környéken. – Spider, legyen esze, legyen esze! – sajnálom százados, maga akarta. Éppen ezért minden felelősség magát terheli. A mil halálunkért is, mert egy-két percen belül megfulladunk. de azokért is, akik a robbanáskor fognak elpusztulni. A bejelentésre odakint izgatott kiabálás feszekedés kezdődött. – Spider – lehelte Jessica. – Mondja, mit akar elérni? – roppant egyszerű, – magyarázta halkan a férfi. Képzelje csak magát a százados helyébe, és gondolja még hozzá azt is, hogy a fickó nem tudja valójában mit is gyújtottam meg, ugyanis ez a szer teljesen ártalmatlan anyag, még csak nem is köhök lett, viszont jól füstöl. És? Mi az, hogy és? Hát merné maga vállalni a felelősséget azért, hogy esetleg egy-két tucat környékbeli lakos maga miatt pusztul el? Mert jelenleg a százados azt hiszi, hogy valamilyen robbanó el egy ég. Hallja, már intézkednek is, hátrébb vonulnak. Valóban, az utcán felbőktek az autók motorjai, és az ablakon keresztül látni lehetett, amint a gépkocsik kigördülnek az útra. – És most mi következik? – kérdezte a lány. – Gondolkodtam már egy kicsit logikusabb. A robbanást bármiáron meg kell akadályozni. – Akkor támadni fognak? – A fenét. – Egy katona maximum lőni tud, de vegyi tüzet oltani nem. – Akkor kihívják a tűzoltókat? – Pontosan. Egy-két percen belül akkor a felfordulás lesz, hogy csak na. spider igaza lett. Nem sokára szírénázó tűzoltóautók érkeztek a helyszínre. A belőlük kiugráló, hosszú, ezüstszínű színű és gázállarcba öltözött férfiak előbb bajjal, no meg katonai segítséggel eltuszkolták a ház köré gyűlt bámészkodókat, aztán néhány habótóval locsolni kezdték az épületet. A többiek pedig megpróbáltak behatolni az ajtó. Erőfeszítésüket nem sokára siker koronázta. A sorozatos baltacsapások nyomán az ár kiszakadta a helyéből, így szabaddá vált előttük az út. Tucatni ruhás nyomott be az üzletbe, hogy megtalálja és megfékezze a tüzet. A csak nem teljes sötétben és a terjedő füstben szinte az óruk itt sem láttak, mégis megpróbálták a lehetetlent, hogy megakadályozzák a robbanást. Spider csodálta őket de nem akadályozta meg abban, hogy leüsse azokat, akik egy kicsit elszakadtak a többiektől. Alig másfél perc alatt három ájult tűzoltó hevert a raktár egyik félre Ekkor a kommandós kettőről lecibálta az köppent és a gázálarcot. Az egyik öltözéket a lánynak adta, a másikat pedig ő maga vette fel. A harmadik férfiról letépte a gázálarcot, az M16-ost a saját köpenye alá dugta, és intette a lánynak, hogy segítsen felnyalábolni az ájótat. Megfogták a férfi csuklóját, bokáját, és kirohantak a házból. Az épület előtt várakozók csak annyit láttak, hogy két tűzoltó futva viszi ájultását az embergyűrűn kívül várakozó mentőautóhoz. A hosszú, csak nem bokáig érő köppen és a gázálarc jó szolgálatot tett. Mindössze egyetlen ember fogod egy katona. Elállta az útjukat, és gyanakodva kérdezte. Mi történt? Szétszakadt a gázálarca rosszul lett? liekte Spider. – Hogy szakadt? – Mit tartja fel őket? Rivalt egy hang a katonára, és a sötétből Stanford alakja bukkant elő. Csak egy pillantást vetett az aszbeszt ruhásokra, aztán folytatta a katona letorkolását. – Inkább a házat figyelje, lehet, hogy ezek odabent még élnek, és ki akarnak törni. – De én csak! – Fogja be a száját, és azonnal térjen vissza a kijelölt helyre. A katona vigyázva vágta magát, és elrabogott. Stanford ekkor a két tűzoltó felé fordult. Hiába volt sötét, és hiába volt gázállarc a másikon. A kerek szemnyíláson át felsejlő tekintet az ő számára elárulta kitrejt a nagyobbik tűzoltó ruha. A hadnagy csak egy másodpercig figyelte a másikat, aztán megszólalt. Igyekezzenek, erre a szerencsétlenre bizonyára ráfér az ápolás. Spider elvigyorodott a gázálarc alatt, aztán szótlanul bólintott és neki íramodott. Mi történt? rohant oda hozzájuk a két mentős. A kommandós gyors pillantást vetett a házat bámuló gyűrűre, majd miután látta, hogy a fehér köpenyesen kívül a kutya sem törődik velük, két gyors ökölcsapással leterítette az érdeklődőket. A három ájutat beemelte a mentőautó szállító részébe, majd beugrott a vezetőülésre. Amikor a lány is beszállt mellé, bekapcsolta a szirénát, indította és beletaposott a gázba. A következő másodpercben az autó hangos víjogással kikanyarodott az útra. A bámészkodók riadtan fordultak hátra, de már csak a távolodó járművet láthatták. – És most? – kérdezte a lány, miután letépték fejükről a gázálarcot. – Most eltűnünk a francba. Szédítő tempóban szágódottak át a városon. A szirénázó mentőautó elől mindenki előzékenyen kitért, így nem sokára elérték a település szélét. Amikor már vagy 300 méterrel elhagyták a legutolsó házat is, Spider lekapcsolta a szirénát, megállította az autót és kiszállt. Egyenesen a kocsi hátuljához sietett. Kinyitotta az ajtót és kicibálta a mentősöket meg a tűzoltót. Addigra a lány is odaért, így együttes erővel kötözték meg az ájultakat. A három férfit az útmenti árokba cipelték, visszaültek az autóba, és Spider újra rálépett a gázpedára. Most már valamivel lassabban vezetett, de Jessica azért így is jobbnak látta, ha kitámasztja magát. Mondja, kérdezte néhány perc múltán. Hova sietünk? Vissza a jeephez. De hiszen az az ellenkező irányban van. Tudom. Amint találok, egy elágazást visszakanyarodok. Na sebe hogy van? Kösz, elég rosszul. Akkor álljon meg, bekötözöm. Itt már van kötszer is. Majd a jeepnél. Ugyan mit erősködik? Nem erősködöm. El kell tűnnünk az útról minél hamarabb. Spider? Na? A barátja. Ugye, ugye felismerte? Igen. Hm? Mit hűn meg? Azt, hogy nem értem, miért nem próbálta meg feltartóztatni magát. Azért, mert a barátom. És bízik bennem. Tudja, hogy bolond lennék ok nélkül hazva bocsátkozni a katonasággal, a rendőrséggel, meg mit tudom én még kikkel. Spider elhallgatott, mert a reflektor fénycsóvája egy keskeny hegyi ösvényt világított meg az út jobb oldalán. A kommandós fékezett, és ráfordult a csapásra. A hepehupás útrázása miatt hamarosan iszonyú fájdalom kezdte hasogatni a bal oldalát, és néha erősen össze kellett szorítania a fogait, hogy felnesz is fájdalmában. De nem állt meg, mert attól fért, ha pihenőt tart, már nem lesz ereje újból a volánhoz ülni. A lány pedig nem talál vissza a dzsiphez.